Ah, oh, pentru că ești așa de tândală, măi, tândală... Ah, hai mă păcală, ce parcă eu vreau să fiu tândală, habar ai tu ce-aș vrea să fiu eu. E, mă rog, și ce vrea să fii? Elefant, oh, nu, nu, nu-mi place elefant. E? Uite, aș vrea și eu să stau așa într-un halat alb, uh -huh. să vină clientul nostru, stăpânul nostru, și eu să... Ah, gata, înțeleg, vrei să fii doctor. Da! Doctor. E, nu se poate, bă, din dincapă. Uh -huh. Trebuie diplomă. Și până intri tu la facultate. <gără> Atunci, ceva unde nu se intră. <gără> în halat bă. alb. Bă. Să fii tu sănătos. Am încercat. E mai greu ca la facultate. Păi așa e. Atunci, eu zic. păsplătar. Eu... Nu, nu, nu, nu. Nu, păcală. Bac și și în jositor. Eu te uită la el.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 Așa, da. asta, așa, îmbracă-te cu el. Stai, stai, stai, stai. stai. Aşa, asta, da, ajut, da, opa. Uite, aici, în raft, ai medicamentele? Da. La revedere, serviciu ușor. Mi-ar să... Și mai poftiți pe la noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce vrei, mă, cal? Păi nu ce vrei, mă, păcale? Că acum nu sunt păcale, sunt un client. A, da? Și ce vrei? Nu așa procedează un farmacist. Da, Spui cum? și tu, bună ziua, cu ce vă putem servi sau fi de folos, ai înțeles? Am înțeles. Hai, ieși și bate la ușă. Da, da, da, da, da. Hai că lecția. Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă putem servi sau fi de folos?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 Bună ziua, cu ce vă putem servi sau de folos? A, bă, nu vă supărați, cuie a, a, dumneata, ești exasperant, nu Eu... din sărite! Nu, da. s da! mai spus de două ori că nu ținem cuie! Bine, nu Vrei că... să-ți de mine? A, nu de mine, <laughs> Adică, de... ce, dumneata, ai impresia că meseria asta a noastră e de râsul tuturor, no, nu-i așa? Nu, nu, nu, nu, e Dacă așa. ai impresia asta, Poftim halatul, fi dumneata păcală farmacistă, vezi cum e, poftim, bună ziua! E, e, bine, bine, bine, bine! Așa, ia să vedem noi ce se găsește în inventarul ăsta. Vă să zic aici aspirine, da, e regulă, piramidoane, talazol. A -a. Oh, oh. Ia stai că-i arăt eu lui, să vedeți ce-i fac.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 Păi, noi suntem o farmacie bine aprovizionat. Spuneți câte doriți, și vă servim numai decât. O! Oh, aveți? Bine. Atunci, o jumătate. Nu. Un kilogram. 3 kg de cui! 3 kg! Numai decât nicio problemă. Uh, o clipă. Da. Rețetă! Aveți? Oh, o! No. Aleșinat! O, uh, uh, Poftim!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 Vârtate, am rățătă ca la carte Pentru cuie și lăcată Ca gura să îți mai tacă Măi Măi curai! Văd că tragi drabuc din fân Astea scuie la plămân De teafum tu ai să mori Și mă faci să-ți aduc flori Măi Am la zău de fumat, dar la cap am bat. De cu seara, până în zori, până când ai să Noi zori. Ha! Ho! Ho! Ho! nici Ho! Nici dar ne place să jucăm, Ha! Ha! să Ha! Si -la ha! -la -la!